Autezkunden ondoko aldertien arteko lehen itzuli horretarat, alderdi guziak banan-bana gomitatu ditu gerua taldeko usue barkosek. Denek onartu dute elgarrizketa proposamena, salbu upeen alderdiak. Zer girotan iraganden lehen itzuli hori errandauku ere usue barkosek. Bueno, ba, normaltasun osoa, lana eta gobernua eratzea, azkenean behar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 erantzunkizuna prozesu honetan eskatzera. Bildu diren beste alderdigusiekin hageman ona izan dela ere azpimarratu du usue barkosek eta atastasun hainitz bereziki agertu dela EH Bildu baita ere Podemos eta Ezkerako Ordezkariekin. Sozialistekin ere bai nahi duela akordioa egin azpimarratu du usue barkosek ez badute honartzen denaden ogoita sei parlamentari izanen dira proiektu berriaren sustengatzeko. Alderdien bigarren itzuli bat eginen da ondoko amabostegunetan programa zehazteko, bakotxari lentasunak argitzeak galdeginez. Eta ondotik irugarren itzuli bat oraino egingo da gobernuaren osatzeko, ushe barkosek berriz ere errandu gomita aldaketaren alde diren direndalde guzieri eginen duela genai du sozialisteri ere bai.